Ce faci, Ani, la Sulina, M-am oprit și în drum spre... Dar ce mai e pe la Stambul? ce să fie, mai uralici și mai ca cel mai. Nu știi dacă nu curge pică. Și la noi la fel. Asta e viața Da, e sigur. Uite ce te-aș Îți dau un bac și-ți dacă ai grijă de cormoranul meu. Că eu trebuie să mă repe până la Turcia, Am o treabă cu... Sigur, s-a făcut. Dar de ce nu te duci la Tulcea cu cormoranul, Sus, am eu socotele mele Mor, mor, mor E, ce dimineață frumoasă E o plăcere să pornești la drum pe o asemenea vreme Odihniți, bine nu le carabani și cu burta goală E, la Italia tine tinere prietene de mir Te mulțumiști cu amor și apă rece E vorba franțuzului da, Apă rece, da, da, amor, de unde ca amorul meu? E, ei, veni, Trăsura ei, ei, osea, rupe-se! Am găsit-o ruptă, e, ne-i a scurt? cine a putut facem una casa? A fiat-o cineva azi, noapte. Dacă dormeam aici, sub șoful aici, nu se întâmpla la mama. Ma. Cine a fi afut? Interesul fac. În orice caz, e cineva care vrea să ne pună bețe în Da, Dacă se ne facă să pierdem pariul. Da, da. da! Dar nu o să-i meargă, no. să meargă. Și acum, ce facem? O să-i evalua lui Chemal cam o zi întreagă. Ce-ar ce fi dacă am profita și am da o raită prin delta? Groazada idee! Ho -ho! Poate avem noroc să vedem pelicandra. Până una alta să luăm o birge. Uite, una în fața hanului. Eh, Liber? Liber, liber, urcați-le, ții, urmă! Asta-i Delta. Ligre scurti, nu ai apă, stuf și păse. Ce vegetație musuliantă! Am citit într-un roman de Jules Verne că... Așa e în pădurile Amazonului. Gândiți-vă că pe aici a trecut Alexandru cel Mare, șiăratul Traian și C era bani din Istanbul. <laughs> <laughs> în tinderea asta de apă oare cum se în minte. E prea mare să fie un braț al lumii. Este lacul Fortuna, da? Ne aflăm pe malul lui. priviți? Priviți acolo de parte un o dungă albă, parcă ar fi să <laughs> Da, de e. vezi! Colonia de pelicani. Cal ah. Formidabil! Să mergem, să-i vedem mai bine. Da, de, da, de, da. De, asta numai cu barca se poate vedea. Dar ce de făcut? n a fi păcat să nu vedem și noi mai de-aproape. Da, da, da, nu noi nimica. Uitați acolo o lotcă legată de și. O fi lăsat-o vreun pescar. Nu se supără el dacă o împrumutăm pentru o oră două. Dacă doriți, mă conduc eu. Și cu trăsura ce face. Nu eh, mă loc. Atunci, să mergem. Hai, ungure, așa, așa. Uite. Urcați-vă, dumneavoastră, trebuie să te-ți mai greu. Da, da, da. Ce vrei să spui cu asta? Nu, nu, nu. nu. Vreau să spună că ești o persoană cu greutate. Așa, așa, așa. Ușurie, ușurie. Acum, dumneavoastră, da? Așa. Și acum e luat. Acum, vrei să-l lăsa aici. Da. Direcția Pelican. Ce peisaj paradisiac, toți nu ferește, astăzi. Ia dați vă acolo, cu perechii de pericat vin în zbor spre ha? noi. Ha? Extraordinar, ce dihăni mari și greoaie, tenit cum se pot înălța în aer. Și au o frumusețe a lor, așa, Ce-am fi să ne întoarcem la malgă, nu știu de ce, dar, ah. nu știu, picioare sunt sunt de. Ne-a intrat apă din Și mie, în bocine! chiar și mie, și mie mi -e. Barca e apă! <gătări> Mirja! Uită-te, spartura chiar la picioare, mi-dare! Fă ceva! Da da da da. Serios? da, da, da, da! Da, da, da, da, Că ești bai brioși! Eu mă întorc <gătări> no, că la mal! Când merg la mal! Când că nu. mal! Când merg la mal! stai. stai poftiu la saputa, să ne fermi cu la cum ce face, uite. Barca se umple Fără panică, fără panică. În sens, să păstem calma. Plonjem pe spre marta. Bine, eu nu stau noți. Uite că uite că e frut. Ajutor! cu Ajutor! Un vei, un vei, un vei. Înceți cu mâna de un Eu, eu pic din spate. să ajung la nisrilțați. Da, da, da. Uite un plau. Hai, hai, hai, Ah! Ah! Ah! I've been here! Look! You've been in the back of the car! Max, we're here! Here! insulin? Se mișcă, Da, e Se un, mișcă. E un plaur plutitor. La, da, așa-i spune. Nu ne rămâne decât să ne lăsăm târzi de curent. Acolo. Frumos din acesta. O zliarcă, plutim de un plaur în mijlocul lapului Fortuna. Pelicani au trebuit. Hai, lasă să ieșim noi la liman. Gândește-te la Robinson Crusoe. ne au fraciat în mijlocul coceană, Eu mă gândesc la Canarie, de Birjar. Barcaciu ce-o fi fost. Fiindcă naufragiul nostru, el l-a provocat, pot să jur, eu pot să jur. Și eu cred la fel. Mi s-a părut mie că meșterea ceva pe fundul bărcii, dar eram cu ochii după A fost de ajuns să smulg și gata, trebuie să zice să bine Robinsonala noastră începe să dureze cam mult. Ce facem dacă ne prindem nota pe bucățica asta de pământ din mijlocul lacului? Închiule, nu mai fi așa de pesimist. De altfel, uite, curentul ne duce acum spre mare. Poate avem noroc și... Ați Uitați-vă acolo, colo pe bal. Dacă nu mă aștept, e chiar birja noastră. Și nu? parcă ești un om care ne face semnă. Da, da, da de ta, ta, ta. Merg, cu acela mai întrăzdește să se arate? Nu e ele, altul, ne strigă ceva, dar nu se. să-i... Stăți liniștiți! Ia, ia. Curentul vă aduce în pace, aveți răbdare! Vreau apariție. Mm. Păi, dar vă spun! Da! Eu am aici o prânghie făcută colac. Da! O țin de un capat, iar colacul mi-arunc. Când am bucat de ciora la capăt! Că eu am să vă drag în cerișor până să s-a înțeles? Da, Bine, atunci fiți gata! Suntem! 1, 2, 3! Aha, am prins așa, așa, așa, așa. Am prins acum trece-le! Revoșează-ne ca pe o ușor, ușor, ușor! Încă puțin, încă puțin, gata! Gata, ați ajuns! Așa, așa, Bravo, ți e salvatorul nostru. Vei fi recompensat. Eh, Parcă eu de asta am făcut-o. Am făcut-o să vă ajut, așa, omenește, că Mulțumesc. eu sunt lipoven. Și nouă lipovenilor nu ne plac logăriile. Dar de unde știi ce-a fost? Păi, eu pescuiam culot ca stufăriș. Da. Și am asistat de departe la toată pățanea dumneavoastră. Aha. Când s-a întors banditul acela la mal, am vrut eu să-i trag o mamă de bădare. ne a scăpat. Ah. A lăsat și cai și birja și a ștersu. Nu știu ce a avut cu Culmea e că nici noi nu știm. Da. Dar dacă vreodată mi se încale, îl am o Până atunci să te rugăm să fii bun și să ne duci cu birja asta îndărăt la Tulcea. Suntem uzi, flămânzi și rebegiți. Și în plus foarte grăbiți. S-a făcut, s-a făcut. Urcați în sură. Da. Haideți, haideți. Voi ce ziceți? Cine a avut interes să ne mai facă și figura asta? Ce Leila acolo, la fereastră? fac, mă mine. Mă uit și eu la un pescăruș cum zboară prin văzut. De când suntem aici, te văd mereu pe gânduri. Mă gândesc și eu. La logotnicul tău? <gânt> adică la necunoscutul care îmi va fi mire? Da, uneori mă gândesc și la el. Cum o fi arătând ce fel de omie. Fratele meu spune că e frumos și deștept. Mi-a spus și mie tata. Dar știi bine că asta nu e totul. Dacă o fi rău și ursuns ca răpusadul tău soț. Leila, e, oricum, poate ai să ai mai mult noroc ca mine. Degeaba, ochi calzi și buni, ca ai ști tu cui, nu crezi ai. Ai tânărului din bazar? Tot nu l-ai uitat. Nu, mă tu și Yasmin. și n-am să-l uit niciodată. Leila, Leila, nu ești cu minte. Ți-am mai spus, tu trebuie să privești în viitor. Ești logotită, te așteaptă o viață nouă, nu și -a de frumos să te gândești la altcineva decât la logodnicul da, tău. Știu, Iasmin. Știu, da. Intră! Iertați-mă, a venit un regustor de la Stambul care zice că are de vânzare lucruri pentru doamne. Da? da. Te poftăscă! Da, poftiți, bine cu plecăciune cinstită doamnă și cinstită domnișoare. Da. Am îndrăznit să sun la ușa dumneavoastră ca să mă înfățișez domnilor voastre cu marfa de prima calitate. Bine, să vedem si noi. Stati, stati sa-mi deschid baliza. Privit-mi-n aceasta pe emberi. Da, de, de brocartul asta cu fir de aur cinze, cinze. He, he, he, he, he, muslin, asta, nu mi se pare. Este străvizit și ușoara ca ariba de fruturi. Nu mai vorbiți de taftaua asta de culoarea zaharului ars. Asta e asta pentru o mai serioasă. Așa ca dumneavoastră. Da, <gătări> crezi că mi-a stat bine? Oh, mai e de, cap e mie îmi place, dar întâi la asta e, gri e de grijă, nu? Cum ai spus? Nu, nu, nu, nu, nu, de Oricum, asta nu e decât câteva eșantioane. Da. Le-am adus așa ca să vă faceți o idee. Fiica pe Corabie, eu am de 10 ori mai multe stopi și mătăsuri. Unele poate chiar mai frumoase. Da, da, și unde se află Corabia Admitale? La intrarea Golfului, dreptul vine noastră. Dacă doriți, bărcuța cu care a venit, vă stă la dispoziție. Dar ce zici, mădușa, Iasmin? Am putea merge să vedem la fața locului. Până vine data, suntem acasă. Știu și eu să nu ne certe. Curând începe să se întunece și... A, până apune soarele sunteți acasă, vă hai. garantez. Haide, hai, Iasmin, haide. Alegem câteva toalete și ne-nțargem. Bine, Leila, dacă ține neapărat. O, o, o clipă, o clipă să-mi închid valizele. A, așa, vă urmeți. Ieșim pe aici. Da. Ușa asta de pe terasa din grădină, la marginea căreia se află fontonul. Hasan! Nu da. să le puțin, ne întoarcem repede! Da, înțelegem! Așa, iată și părcuța mea legată de fonton. Stați să morți eu tei, să-i desfăg lași! Așa! Acum puteți să sări și dumneavoastră de! Acum nu vă să nu vă veți face! A ce cu navi arbitrale? Da, da, da, da, ce Deși dat, e deșinat, la o zvârlitură de băți. Într-adevăr, nu-i de, de fapt. Sigur că nu. câteva minute suntem acolo. Noroc rog, e de... marea calmă. Nu-mi plac valurile. Deci mie imediat nu se face rău. Uite, la, ce roșu și frumos e soare la funție. Da? Va atinge în curând linia orizontului. Să ne grăbim, domnule, să ne întoarcem repede, fiindcă altfel data e supără și. Nici o grijă, domnii, nici o grijă. Urcați pe punte, mă alăgești ce doriți și vă ntoarceți simultia. De altfel, uite că am și ajuns. Ei, e vreau? Da, capitană! Suntem bine, strănița să nu se miște, că doamnele urcă la vor. Da, capitane! Așa, capitană, așa, că se-a răsit în ocupare în măgare de șeabă. Țineți în ocuparea de frântie! Nu și Așa. E, și acum, bine ați venit la bordul cormoranului, doamnele mele. Mulțumim, dar am vrea să vedem mai repede, Marcia. E, cum să nu, cum să nu, cu plăcere, Pă, sigur. unde e? Uh, Pofti jos în cale, să o vedeți. În cale? E, doar nu vă închipuiți coțiu pe punte. <găt> Trebuie să coborâți. E vreme? E vreme? Ridicați pânțele. Pornim imediat, doamne. E ca în întuneric. Ia-mi din tâmna! Da, da, da. Mie ca în frică și mie. așa, doamne, nu, așa. Nu, nu, nu, nu, nicio grijă. Intrase aici. Bună, Hassan, dar ce ai în mână? O telegramă, acum sosim. O telegramă? Ia, dar repede să văd. Așa, sosim în ziua de 30 stoc. Cu prietenie și omagi respectoase, stop. Chiar abanzi de mir, stop. Dar 30 mâine, nu? Da, ți atunci atunci! Leila! Leila! Cu mine A plecat cu o barcă, împreună cu doamna Iasmi. Cu o barcă la ora asta, de unde au plecat? Spre precuranța aceea pe care o vedeți acolo. S-au dus cu un negustor care zicea că vrea să le arate niște mătăsuri. Mătăsuri, dar ce mătăsuri! Ești sigur că s-au dus acolo? Da, stăpâne, le Le-am văzut cu ochii mei. Bine, bine, -de, de ce stau atât dar, Nu, nu, nu, aici nu e lucrul curat. Asta de dese que pa aka aka aka aka A venit după cele două doamne. Dă-mi drăbi! Dă-mi la bără. Îți dau orice! Îți dau oricât! Nu mai dă ne drumul! ce am spus că la bărtușii! Mi-am spus, means am să mi-am spus, mi-am să să Nu trei! Să Așa să vă împărți minte! Evrenii, repede, ridicau păla! Bădă până să Eu da. e un oraș spăcat, da. cu tradiție. A știut el să lim de ce a ales cartierul acesta pe malul mării. Da. Dar iată că am ajuns. Oprește chema. Da, o... De demir nu uita florile. Da, nu. Bună ziua, Hasan. Vai, Fenty, ce nenorocire, ce nenorocire pe... s-a întâmplat. unde este stăpânul tău? S-a cerănit pe de va -așteaptă, va așteaptă, Ce Oh, Selim, dragul meu, Chiraban, ce bine că ai venit. Dar ce cu tine, Selim? Ce ai pățit? Sunt disperat. Pirații mi-au răpit-o pe Leila Și pe sora mea au răpit-o Pe mine au vrut să mă omoare Ți-au răpit logodnica de mir Lumina ochilor mei Dar cum s-a întâmplat? Să vă spună Hassan. Da, venit! Pirații le-au devenit pe doamne pe corabea lor Și le-au sechestrat acolo Iar noi când ne-am dus cu barca Și am încercat să vorbim cu ei Au tras noi Și pe urmă au ieșit în larg și au duș Să stea mintea în Loc, Eu am scăpat, mi-a trecut glonțul pe la ureche, dar pe stă l-au împușcat în număr și... și... Și acum zac și nu mă pot mișca tocmai când aș avea nevoie să pot fugi după ei, le-i la singura mea copilă. Dar cine sunt ei și de, de ce au asta? Nu știu, nu știu. Dacă vor nu înțeleg ce așteaptă. Sunt dispus să plătesc. Păstrează-ți calmul, dragă. să te-ți făgătim de mir. Domnul Max Sax și cu Mulțumim. mine, da. că Începe, oriunde da. s-ar afla da. Leila și Asmin da. le vom găsi și le vom aduce în dărăt, și Vă rog din suflet, că eu vedeți ce hal sunt voi, mi speranța vă rog, vă rog. căutați vasul Cormoran. Da, da. pornim chiar acum, aveți încredere noi, domnule Înflăm acum pe meleagurile străvechi colchi. Aici a venit Iasom să caute faimoasa lână de aur. Erau mai norocoși argonautii Ei au găsit ce căutau, dar noi tot nu găsim. Țălim trebuie să fie într-un hal. De deci, ce-o fi Stai să vad. Ah, suntem la o barieră de cale ferată, trebuie să treacă un tren. Noi dacă uh, trenul întârzie, pierdem timpul de pomană. Chemă! <gri> Du-te și spunei cantonierului se deschidă bariera. Ne lasă să trecem, și pe urmă o închid la loc. Hai, pe Ce-ti cu foame asta? ca te gândești mereu la mâncare, uncle. Mereu, mereu. asta. vârsta mea la ce vrea să mai mă gândesc? Ca a zis, nu e. Nu, nu deschidem. Nu deschidem. Deci mai răzbătător. Nu i nimic deschid eu. Doar nu o să stăm aici una din seara. Hai, veni să mi dați o mână de ajutor. Uncle, uncle, stai ce faci? Nu deschide bariera, nu e voie. O să fim ne da. prea sunt Lasă că deschis și singur! Așa, acum poți să treci, chemal! Poți să treci, drumul, chemal! Fendi! Fendi! Ce mai vrei? De ce te-ai ofrit tocmai pe știin? Nu vedeți, Fendi? Că a luat celălalt cu voiesc! Calea asta este! Acum și-a găsit și el! Hai omule, oh, te la o parte de acolo, omule! Oh, da o, dau se va dau voie? ve bine trenul N-a vrut să ne deschidă Ce să mai vorbim? Bine că au scăpat calusei s au scăpat răguții Ce mal? nu te mai zbiorcăi Nu te mai zbiorcăi Du-te și-ți spune țăranului că-i cumpărăm caruța să Și să-și păstreze fânul și boi Lunciule Vrei să termine acolo colo marii negre cu caruța? asta e. e astăzi, cumpărăm o trăsură nouă Fartic. Că nebunesc. Culașul e la afitare. Dar unde ne duce? Ce are de gând cu noi? Îi mă vreau acasă. Nu plânge, drăguța mea, scăpăm noi până la urmă. Mă m-am săturat de cabina asta. Mă năbuș! Sss! E la <laughs> Ce mai fac, plicuțele vele? Nu mai putem de bine. Nu vezi că ne sufocăm aici? Poate, o să murim din poate. pricina ta, criminalule. mai de bine să poate. Eu vreau să vă simțiți bine, de asta am și venit. Ca să vă popteți puțin ce să luați aer. Hai, Lina, să mergem dacă ne lasăm ca așmin. Vedeți că nu-s așa de rău cum Nu mai vă previt? Nu carne cumva să faceți vreo prostie. Ce prostie să facem? Că abia ținem pe picioare. Ei, Evrem! Da, Capitane! Ai grijă de pasagerii voastre! L-am adus să mai este și eu pe pute. Că astea-s plărare. S-au filă înspără soare. Da, mă țărăți, Capitane! Fii <grijin> cu da, -a -a. Eu mă duc la cârvă! Da.